Ой, ну нічого ти не розумієш. Вони ж дісталися мені у спадок. Їх заповіла мені бабуся. А вона отримала їх від своєї матері, а та – від своєї. А ти думаєш, приємно носити самоцвіти, що належали мертвим? Ніколи не думав про це. Хочеш, я віддам їх тобі, якщо ти любиш дорогоцінні камені. Для мене вони все одно, що паризька сукня. А ти ж любиш носити парадний мундир? Ні, не люблю. І шаблі не любиш носити? Ну, кажу ж тобі, що ні. Ну, тоді ти не справжній військовий, а я не справжня дівчина. І все ж, ну, подаруй мені щось надовго, щоб я могла його носити і радіти щоразу, коли надіну. «Гаразд», – сказав полковник, – «подарую». «От бачиш, який ти кмітливий», – сказала дівчина. «Як добре, що ти вирішуєш одразу». «Візьми, будь ласка, мої смарагди. Носитимеш їх у кишені, як талісман. І мацатимеш щоразу, коли нудитимешся». «На службі я рідко тримаю руки в кишенях». Я або кручу в руках стек, або показую щось олівцем. Але ж ти можеш іноді засунути руку в кишеню і помацати їх? Мені не буває нудно, коли я працюю. Так страшенно сушиш собі голову, що нема коли нудьгувати. Та ти ж тепер не працюєш? Так, тільки все роблю для того, щоб мене швидше списали в запас а я все одно тобі їх віддам. Мама мене зрозуміє, я певна. Та мені не треба їй зразу про це розповідати. Вона ніколи не стежить за моїми речами. Ну, а покоївка їй не скаже. Мабуть, усе-таки мені не слід їх брати. Ні-ні, візьми, я дуже тебе прошу. Ну Хіба ж це порядно? «Ну, це все одно, якби я сумнівалася, чи я дівчина. Все, що приємно для того, кого любиш, завжди порядно». «Гаразд», – сказав полковник. «Я беру їх, і хай буде, що буде». «Ну, а тепер скажи дякую», – мовила дівчина, і спритно, мов злодій, засунули йому в кишеню смарагди. Я взяла їх з собою, бо ще на тому тижні надумала віддати їх тобі. А каже, що думала про мою руку. Ну, не чіпляйся до слів, Річарде. Сором бути таким недотепою. Адже ти мацаєш їх рукою. Ну, невже ти одразу не здогадався? Ні, не здогадався. Твоя правда, я недотепа. «А що б ти хотіла з цієї вітрини?» Оте негренятко з чорного дерева в тюрбані з дрібних діамантів і з маленьким рубіном посередині. Я носитиму його замість брошки. Колись усі жінки в нашому місті носили такі прикраси. За модель правило улюблене арапеня. А я вже давно мрію про нього» і хочу, щоб саме ти подарував його мені. Я пришлю його тобі вранці. Ні, подаруй мені його за обідом, перед від'їздом. Гаразд. Ну, а тепер ходімо, а то спізнимося на вечерю. Вони пішли рука в руці, і коли сходили на перший міст, в обличчя йому ударив лютий вітер. Відчувши біль, полковник подумав, ну і біси з ним. Річарде, попросила дівчина, будь ласка, засунь руку в кишеню і помацай їх. Він послухався. О, вони дуже приємні на дотик, сказав він. Розділ одинадцятий.